День восьмий. Заходячи до агенції, Віра подивувалася спритності колег. У холі вже висіла велика фотографія Аліни, перев'язана чорною стрічкою. Біля неї юрмилися люди, зітхали, хитали головами. У відділі стіл Аліни вже був завалений квітами. З похмурим, і втомленим виглядом Володимир розставляв букети по вазах та трилітрових банках. Схвильовані Ярослава й Заріна приймали від колег нові букети, розгублено відповідали на численні запитання. «У Ліліани слідчі!» – прошепотіла на вухо вірі Заріна. «Господи, Господи, що ж це має бути?» Безтямно подумки промовляла Віра. Всі четверо з ледь прихованим хвилюванням поглядали на двері кабінету. У кімнаті товклося багато цікавих. Долинали короткі репліки. «Це ж треба, а по ній не скажеш, що вона була така вразлива!» «Бідолашна, та невже не можна було взяти себе в руки?» «Та у неї було повно мужиків! А ви що ж свічку тримали?» Нарешті з кабінету Ліліани Олегівни вийшли двоє чоловіків. Вони мовчки пройшли до виходу. Ліліана зупинилася в центрі кімнати. «Колеги!» – сказала вона, звертаючись до всіх присутніх. «Наш обов'язок – гідно провести Аліну Станіславівну в останню путь. Похорон завтра!» Довше тримати її не можна. Спека. А тепер прошу всіх, хто не зайнятий організацією похорону та поминок, розійтись і приступити до своїх службових обов'язків. Ми дякуємо вам за моральну підтримку. Люди поволі виходили з відділу. Коли за останнім зачинилися двері, Ліліана втомлено сказала – «Це все. Пояснення я взяла на себе». І зникла у своєму кабінеті. «Обійшлося», – полегшено зітхнув Володимир. У віри пощили щоки. «Як просто», – думала вона. «Невже на цьому все й скінчилось? А попереду Франція, Кани...» Ну, ось і нема з нами Альки, махнула рукою Ярослава, і всі ми мерці. У мене, наприклад, уже ніяких емоцій суцільна втома. Рано, ти втомилася, презирливо увірвав її Володимир. А я свого не хочу втратити. Заріна голосно закашляла, крадькома, вказуючи очима на віру. «Та пішла ти!» – Відмахнувся Вовик. «Всім усе відомо. Не роби проблем, усі пов'язані. Не знаю, як ви, а я своє візьму. Треба натиснути на Ліліану!» І він вискочив з кімнати, голосно грюкнувши дверима. У такому стані Віра бачила його вперше.